Sziasztok, ez itt a Clickplay 146. adása, én Neurotik vagyok, és itt van még Michael, sziasztok. Meg a, meg a fújószéladaként adaként, mert rángatja a redünt, mindegy. Azt, a Remik azt nem lehet behallani. Itt, nálunk itt jég is volt, úgyhogy engem pont elkapott a jégeső. De szerencsére megúsztam éből. Rá. Volt ilyen, ilyen esőzés, amikor kommentenről ola edzeni. És hát mentem is edzeni, de szerencsére pont elállt. Igen. Jól esik ugye. Hát időjárásunkat hallották, most pedig következzenek <gül> videójátékos érdekességek, <gül> amit úgy általában fölszoktunk szoktunk venni. És az első hír, amit felírtam, lehet, hogy ezt gyorsan ki fogjuk végezni, bár egy kicsit így érthethetlenül fogunk állni és régyelünk, de a legjobb, ha felolvasom, és akkor utána érthethetlenül állunk és régyelünk. Ez pedig a The Culling nevű játék visszatért halottaiból, és hát érdekes módon tért vissza, mert uh, ugye ez a játék az, amiből már kijött második rész, és az első rész egy ilyen Battle valami, ami inkább ez az éhezők viadala vonalat követte. Egy ilyen tucat középszerű játék volt, tehát hogy így nem volt rossz? Hát annyira, nem, annyira nem, mert az éhezők viadala koncepció, meg hogy így be lehetett kraftolni dolgokat, meg mindent, tehát inkább a túlilős játék felé vitte, mint a lutolgat dolgokat, és aztán a jobb és a jobb fegyverrel a... Hát jó, csak úgy, úgy mondom, hogy ilyenből is volt már, tehát, hogy, hogy Igen, abszolút, Igen. abszolút nem volt kiemelkedő se felfele, se fele annyira, tehát egy ilyen nem? viszont a carling közép... az első részét ezt még valamennyire szerették az emberek, Majd jött a Kálin 2, ami meg totálisan lemásolta a PUBG-t kb. Tehát a Carling az, az, az FPS nézetes, a káring 2 az már eleve TPS, és tényleg, tehát valaki ránéz, akkor ez egy, ez egy Fortnite uh, PUBG másolat, én, én ritkán mondom azt a játékokról, hogy copy, de totálisan sem, tehát minden, ami a Kulling-ban valami egyediség volt, azt így kiirtották, és a kettőt azt már így ki. Mondom, csak el mind a két rész bukott. Viszont most visszatért elvileg az első résznek az újra hát nem is újra verziója, mert minden, amit tettek bele frissítést az alapokon, tehát az, tehát az alapokat meghagyták, ami a az népnek még valamennyire tetszett, kiadták fizetős formába, ez fontos, hogy egyrészt megveszed a játékot, másrészt pedig olyan a koncepciója, hogy minden nap egy játékot tolhatsz le, ezen túl pedig vehetsz benne ilyen hát nem is tudom, tokeneket, mindegy ilyen tikiteket, és azt hiszem valami 5 eurója tudsz venni 5 játékot? Vagy... Tehát az a lényeg, hogy tehát napi egy játék úgy kvázi ingyenes, hogyha megvetted a játékot, akkor egyet játszatsz minden nap, azon felül pedig fizetned kell érte. Ami egy ilyen, tehát kétszer megbuktuk a játékkal, kiadjuk harmadszor, és csak annyit csinálunk benne, hogy még több pénzt kérünk el érte. Én, és én nem értem ezt a koncertsiót. Az a legdurvább, hogy ezt azzal magyarázták a fejlesztők, mert később nyilatkoztak, mert többen álltak ezelőtt értetlenül, hogy ez mégis mi az Isten, mert ilyet, ilyet nem csinálsz. És a fejlesztők azt mondták, hogy nem akarták, hogy a szervereket ellepjék a játékosok is. És hát annyit írtak, hogy így valószínűleg nem is fogják. Tehát ezt, ekkor egy ökörséget én még nem is hallottam, hogy, hogy fizetned de kell azért. Hogy így akarják jelc. elvileg fenntartani a szervereket ami elég mókás. Tehát, hogy mikrotranszakció, meg ilyen paromságok szerintem nem lesznek benne legalábbis. Hát ennél még mikrotranszakciót is betenni, az már egy kicsit ilyen... Mi van? Tehát ez a... Mint a vicc, amikor, tudod, mondja, mondja a csáó, hogy, hogy hát két helyet vesz, mert ha az egyik elveszik, akkor legyen a villamoson neki egy másik is, tudod? Két két lyuk azt, mert tudod, ha az egyik elveszik, meg legyen a másik is, és akkor megkérzik tőle, hogy, és mi van, hogyha mind a kettő elveszik, hát akkor van bérletem. Tehát, hogy egy konkrétan ez, ez így... Na, nagyjából ez a helyzet él a játéknál, hogy amúgy megvettem a játékot, de mindig, mindig játszani akar, akkor akkor fizetni kell, érte? Igen. Plusz még azért, ha a kinekért is fizetni kell, akkor ha, ha ki akarok lépni a játékból, akkor is lassan fizetni kell. <gül> hát így... ez, ez, ez, így... ez olyan, mintha hogy a Dark Souls hoznál és minden halal után offolnod kellene egy napig. Hát ez milyen érdekes lenne, de? Ne? Nem, nem azt ír ki a darshore hogy you died, hanem you paid. <gül> Mennyivel jobb lenne az a játék? Ja, jobban fájna minden halálos tuti. Az biztos. Szóval így nem tudom. Tehát egyelőre nem arat, gondolom, zajos sikert a tudsz, bár én őszintén szól meg se találtam Steam-en, amikor ez, ez így ki hogy ez így akar menni tovább. És most is, ha rákeresek, nem találom, tehát nem tudom, hogy hol hol Lehet, ezt. lehet, lehet hogy az ez itt van Steam-en. Lehet, lehet, hogy ez valami saját oldalon van. Na hát az a két lefekszik. Lehet, is csinálnának, vagy, vagy csak simán letölthető valahonnan. Hát de, mondjuk lehet, hogy ez például a Steamnek az oldalán ez nem ment át. Mondjuk az Epic-en no. nem, nem kerestem. ennek valami originál, vagy mi az a címe? Fogalmam sincsen. Nem. Itt káling Steam-et ír, de Jan nincsen. Én nem, nem találtam sehol, tehát, hogy ez a ellepik a játékosok, a szervereket dolog, ez szerintem alapján. De, itt van, itt van Steam-en. Itt van Steam-en? A kiadó kérésére a The Káling már nem árusítható a Steam-en. Ah, ah, de a listába ki adja nekem. Ah, itt pedig itt van, és rendkívül negatív a legutóbbi értékelése. Ah Ja, ha google ben rákeresek, akkor kidobja. Ott, ott kidobja, igen, és azon keresztül meg tudod nézni. Aha, és így hú, hát a ha hozzászólások meg a... Hát igen. Hát ez király. Szóval meg se lehet venni jelen pillanatban. Egy érdekes. érdekes. Így és itt, ahogy nézem, annyira nem boldogok az emberek, hogy napi egy játék után fizetni kell. De hát mondjuk ez várható volt. Ezt, ezt, ezt, ezt nem is értem, hogy ezt, ezt kitalálta hm. ki, és hogy erre kibólított rá. Most aztán gondolkozok, hogy ezt, ezt a játékot korábban megvették. És most a The Culling, tehát az első játék nevén van ez a... Tehát a, log tehát a, a logót azt kicserélték, tehát ez látszik, hogy ez az új. Uh -huh. The Culling Origins van ráírva. írva. a játék na, meg most... a Kaling adatlapja, tehát... Igen, igen, igen. Tehát most lehet, hogy megcsinálták azt, hogy akik kor korábban megvették, tehát ez egy új játékként jött ki, hanem akik korábban megvették, azoknak azt mondják, hogy na, látjuk, hogy kurva kevesen vagytok, akkor fizessetek. Most Szerintem látok. simán. Szerintem simán. Ez viszont így nem. De én nem értem. De most gondolj bele, hogy elmész egy meccset, és nyersz, akkor utána játszanak azt még egyet, és, és nem lesz kivel játszani, mert mindenkit megöltél, és azok egy napig várnak. Ja, vagy fizetnek ők is, mert vaj, is vaj, vaj, vaj, vagy, vagy fizetnek. Várja, nem igen, igen. Én ezt nem, nem, nem. nem ez nem, nem, nem fogadom el, tehát ezt a fizetési volat, ez mi? Nem, ez, ez, egy, ez egy marhaságy. És egyébként tényleg nem, nem kérnek túl sok pénzt, de nem, hát ezért az. már Bocsánat, tehát hogy ez olyan, mintha a settingset állítanád fizetés mögé, vagy a kilépést, vagy a, vagy a nem tudom mit. Tehát ilyet nem csinálsz, ez, ez egy marhaság. Hát emlékszem, amikor a, megjelent az a játék, az, az a borzalmas, amit nagyon lehúztak, az a legutolsó, amiben zombikat kellett öldösni, meg minden, és ott is a, a, a, a, a új zombi. Igen, Kristafé Zombik, és akkor a karakter szlotokért kellett vásárolnod pénzt. Vagy, vagy, vagy azért kellett költened pénzt, igen, pénzért vetted, valódi pénzért, és emlékszem, ezen kibuktak, pedig ott még akkor egy karaktered lehetett ingyen. Itt meg a playgombra tettek rá Itt meg a playgombra tettek egy ilyet. Egy, konkrétan ez majdnem olyan, mint, mint amit telefonon szokott lenni, hogyha elfogy az életed, akkor várnod kell. Itt egy életed van, nem négy szíved, és 24 órát kell várnod, nem pedig hármat. Ez, ez egy ökörség. Tehát így, így a saját játékos bázisukat darabolták fel, mert minden meccs után 20 vagy 30 emberrel kevesebb lesz a következőnél. Igen, és én nem értem, hogy egyébként ezt a koncepciót miért gondolták, hogy sikeres lesz. Jó, egy dolgot elértek vele, mi is róluk beszélünk, ami mondjuk egy öt cél, tehát nyilván nem ez volt a céljuk, de hát, hát most felkapták, hogy hogy most ez, ez, ez mi? Tehát ilyen nem nagyon van a játékiparban, hogy ilyen modell jelenik meg valami, de hogy sikeres? nem lesz, azt szinte és így nem tudom, hogy mire számítom. Nem tehát, Lehet, hogy nagyon lehet, mert az alap, tehát amikor kijött a kettő, meg az egyet továbbfejlesztették, akkor az alapjátékot várta mindenki vissza. És lehet, hogy van egy olyan nem túl nagy, de viszonylag hangos tábor a, a, a játéknak, akik folyamatosan várják vissza, tudod, a, a régi játékot, és azt hiszik, hogy a fejleszték, hogy ez egy akkora tábor, hogy ez majd ez ki fogja csengetni ezt a, ezt a pénzberobós modellt is, és, és fel fogja tartani az érdeklődés, meg magát a játékot, meg így mindent. Szerintem nem, mert Szerintem nem. hogyha ezt bevezetnék a GTA 5 be akkor a GTA 5 is megbukna, még most is, mert, mert ilyet nem vezetsz be egy játékba, ez, ez, ez nem etikus, ez nem korrekt azokkal szemben, akik kifizették érte a pénzt. Mert, mert most de de annak idején nehéz ezzel behúzni. Hát, hát újakat ezzel szinte lehetetlen. Tehát, hogy annak idején pont azon kezdtünk el vitatkozni, amikor már a tripla A játékok közé is bejött a freetupér rendszer, hogy betűlpez meg skineket vehetsz, és már azon sokan felhúzták a szemüket, de ott még ilyenről nem is volt szó, is, emlékszem, azon akkor poénkottunk, hogy majd na, majd minden hülyeséget DLC mögé rejtenek. És nézd meg, eljött ez akkor és ezek bele fognak bukni, hát már szerintem belebuktak, tehát ilyet, ilyet te nem tudsz kihordani lábon, tehát ez, ez húzza magával a fejlesztő cégtől kezdve az egészet, az egész bagást, és hogyha ez a koncepciójuk a jövőre nézve, hogy ez menti meg a játékokat, akkor tudod mit, meg is érdemlik, mert ez, ez, ez egy ökörség, sajnos. Hát az. Most felhúztam magam fejlesztetnek, meg adnak ki még. És hát, itt van ez a Lichdom Battle Mage, ami nem egy szarjáték, de annyira az. az egy... a varázslós, kutyulós mm -hmm. varás, az, az mondjuk pofa játék volt. De mik abban meg nincs multi, nem? De van. Nincs, nincs. Vagy, vagy, vagy nincs, nincs. Nem tudom, az a már régen játszottam. van valami ilyen Twin Stick Shooter, ilyen kicsit szellemírtó témájú cucc, ami körülbelül az a Lichdom Battle Mage csak izometrikus nézetből, és kicsit rajos témában. <gül> Vétek túlzásba a koncepciót. É, én nem, nem tudom. Tehát nem tudom, mit gondoltak. Mindegy. Lehet, hogy már túl sokat nem fogunk beszélgetni róla a jövőben, mert annyira eltűnik a sülyeztővel. Hát valószínűleg. És már harmadszorra is. Mert már kétszer eltűnt. Most mondjuk azt írja itt, nekem van egy ilyen Steam bővítmény feltéve a böngészőbe, ami itt azt írja, hogy hatan jelenleg játszanak vele. Ez majdnem egy órával ezelőtti adott. Nem tudom. Hát nem túl biztató. Az, az, az, arra még kíváncsi Most, ha kulcsot akarsz venni, mert a Steam-en nem lehet megvenni, de játékkulcsokat máshol még árulhatnak. Megnézem, milyen áron van, ha van. Uh, hát mondjuk ahhoz képest drágán ilyen, ilyen 10 euró körüli 9 hm. euró körüli áram hogyha most ehhez a játékhoz, mert gondolom akkor ez a verzió az, ami, amit futtatnak tovább ezzel a modellel azt hittem olcsóbb lesz, mert valószínűleg egy-két hét múlva úgyis lehúzza a rólót jó, hát a steam újra elérhető lesz ami hát a jó kérdés, hogy mikor fog megtörténni, azt hittem már de ez is fura, hogy jönnek ki ezek a hírek, és ez annyira nem új hír, tehát nem is tudom, mikor értem ezt föl. vagy lehet, hogy azóta már be is dőlt, tehát, hogy... De nem, meg akkor arról híreztek volna, nem? Hogyha ha ez Ugyan. azóta bedől. Ugyan mi híreztek volna, tehát ez már jön. Az már nem, tehát enél a játéknál az már nem hírértékű, hogy megint bedőlt. Ja, igen. Szerintem... Már nincs új nap alatt. Nincs, nincs. Akár, akár mehetünk is tovább. Így van. Aki kiszeretné próbálni, az... Csies, a meg, igen, igen. Ja. Hát így figyelj. Egyébként a játékipar mindig is próbálkozik új dolgokkal kivenni az ember zsebéből a pénzt. Mondjuk látjuk, hogy nagyon nem ebbe az irányba megy el. Tehát, hogy most már ott van, hogy inkább szórakozást ad ingyen, és ha te jól szórakozol, akkor könnyen költesz olyanokra pénzt, amirább úgy nincs szükséged, lássz kinek, meg ilyen effekt, olyan izé, esernyő, ejtőernyő, mit tudom én, mindenféle szírszar. Tehát azokra, azokra költenek mostanában a free-to-play játékokban emberek, és nagyon sok free-to-play játék így köszönöm szépen, jól működik. Hát igen, mert hogyha ha, ha jó a rendszer, meg jó maga a játékmenet, meg az egész játék jól össze rakva, akkor sokszor olyan ember is költ, aki csak támogatni szeretné a fejlesztőket, mert látja, hogy ebbe van, ebbe van értelem, hogy, hogy beleteszi a pénzt. Jaj, ja, Meg ilyen menő dolgokra költesz. Most képzeld, hogy te egy betűre -e játékba azért költeni, hogy te mes még egy kört, aminek lehet, hogy amúgy két perc múlva végre lesz. Igen. Meghalsz. El, igen. Nem találsz igen. valamit, neked jön valaki egy ak ba vagy nem tudom milyen, milyen fegyverek vannak calling-ban, hogy mondod, lehet AK-t kraftolni, vagy biztos lehetne lehet csinálni kicsit erősebb, mint a többi fegyver. Hát, hogy pont egy ilyen koncepcióban annyira nem passzol bele ez a pénzbedobos. És egyébként régen, régen ez működött, mert ugye a nél, ez volt. Tehát, hogy rengetegen mai felnőttek a nagy részét ilyen játéktermekbe töltötték és dobálták be az összes zseppénzüket. Tehát ez mm. képest azért ma jobban állunk, hogy, hogy most jó, nem olcsók a játékok, de megveszed és akkor az úgy van. Tehát, hogy egyszer költöd rá a zseppénzőlet, nem hetente. Ami azért nem egy rossz. Ha meg azt nézzük, hogy free-to-play is mennyi játék van már, amivel akár nélkül is tök jól elszólalkozhatsz. Persze, nyilvánvalóan ilyenek, hogy Fortnite nem azért hoznak annyi pénzt a konyhára, mert senki nem dobálja bele a pénzt, nyilván dobálják bele a nyúci bank kemény dollárokat a kökök, de hát ebbe az irányba megyünk. Így van. És hát néha a játékipar megy előre, de néha visszatekint, hogy hát nem is a régen feledett játékokat, de régen sikeres játékokat újra előre. Így van. Most ez ezt annyira szép átkötés volt, most ne haragudj, hogy a szabadba válok, de egy köny szökött a szemembe. Ilyenkor ja, nem kérem mindig megjegyeznünk, hogy az milyen, milyen jó átkötés volt, talán akkor hitelesen meg lennénk, de köszi. Gondoltam egyszerű megjegyzni, mint hogy itt most elkezdek bőgni. Az is szép lett volna. Figyel. Figyel, kezdj el bőgni, azt majd összevágom. Egyébként mostanában ezeknek a felújításoknak a korát éljük. Nagyon sokan. És hát most akkor mondd ki te, hogy melyik játék miatt hatódtál hát, ennyire. A a Mafia első része lesz újra remékelve nulláról. Úgyhogy én, én nekem ez egy régi szívemvágyam, mert nekem az egyik kedvenc játékom, és fú, nagyon örülök, már ilyen képeket mutattak belőle, ami jól néz ki, de hát ugye azt tudjuk, hogy képeken most oké, hogy hogy néz ki, de majd, ha lesz belő gameplay, akkor tudunk többet mondani. Közben kiadták már a második részt, az csak HD-re van húzva, az is valamivel szebb lett, meg a hármat kiadták definitív be, szintén, ami nem állítottak semmit, viszont egybecsomagolták a DLC-ket, és akinek megvolt a kettő, meg a három, az ingyen megkapta, ami amúgy szerintem tök kórek, meg tök jó, viszont az egyet azt ugye meg kell venni, mert, mert az tényleg teljesen az, az olyan szinte lesz írva az a játék, mint ahogy a Resident Evil 2-nél, meg a háromnál csinálták most a Capcom-nál, úgyhogy én nagyon örülök, mert ez egy, ez egy etalon számomra ez a játék, és, és így jó, mert a, a a régi rajongók azok új köntösbe élvezhetik nagyjából ugyanazt, bár elméletileg belenyúlnak a játékmenetbe, jól meg a story Remélem, nem fogják elbaszni, mert azt, azt azért. Az én már nem is a sztoriból, a játék az ebben azért. Nézem igen, el, igen, tehát pont most nézegettem gameplay-eket az első részből, és például egy, egy fedezékrendszer nagyon hiányzik a játékból, hogyha nem, ne csinálják nyílt világúval, nem muszáj, tehát a sztori az maradjon úgy, ahogy van, de, de azért tényleg a graf grafikai ránc kívül a, a fedezékrendszer valahogy a menürendszer kezelése azt is jobban megoldhatná, például a, a hátot is, hogyha lenne egy minitérkép, ami mutatna, hogy merre kellene menni egy csíkkal, mert az régen nem volt, és állandóan a nagy térképet kell nyomogatni. Tehát hogy ilyen kényelmi funkciókat simán pakolhatnának. Hát abban bízom, hogy nem lesz olyan a startja, mint a Mafia 3-nak, mert ugyanazok csinálják, és amúgy a Mafia 3 most már egy egész korrekt kis játék, de, de amikor megjelent, az egy ilyen bághalmaz volt, úgyhogy az remélem nem lesz ilyen. De hát én nagyon várom. Én biztos, hogy meg fogom venni ezt megjelenéskor, viszont egyelőre kivárok, mert... Nem biztos, hogy Steam-en fogom megvenni, mert hogyha ebből lesz valamilyen kollektorszedés, bármilyen szoborra vagy poszterrel, vagy zenei anyaggal, vagy valamivel, akkor lehet, hogy a dobozos veszem meg. Mert ez a játék megérdemli. Hát igen, az, az már má it, má itthon bereklámoztam, hogy lehet, hogy így alakul. És mondták. Ne akkor hogy... volt a sikere. Akkor de annyira nem örültek, ne, nem osztották a, az örömmet, de mondták. Azt hogy hittem hogy... a párodoknál elkezdett egy részt a polcon leporolni, hogy majd itt lesz a a szobornak. Ja, nem, nem. nem. <laughs> Mondtam, hogy mostanában úgy sem nagyon költök úgy magamra, hogy ez így belefér talán ilyen, ilyen kis meglepinek magamnak. De jó, lehet, mm. hogy nem lesz belőle ilyen kiadás. Ak akkor viszont steam megveszem a, a Trilogy-t. Tehát akkor az akkor meg 40 euró lesz. 40 euró lesz a játék. Hát majd meglátjuk. Én nagyon várom. Én nem tudom, hogy, hogy te hogy állsz ehhez, de én, én imádtam az elsőt, úgyhogy én fú. Én, ma, én, ma, én, én már most libavőrös vagyok, hogy csak beszéljek róla. Én hát most... Nem, nem volt idő az Apex jel. mellett. Rólam lehet azt tudni, hogy a backlogom az nem kicsi, és a mafia összes része benne van, tehát hogy még az egyes sem játszottam, viszont most akkor lehet, hogy itt lesz az idő, hogy, hogy így elkezdjem. Ugye a, a kettő meg a háromnak a kicsit felturbózott változatát, azt adják ingyen. ilyen. Lehet, hogy az elsőt azt valahogy majd megpróbálom én is. Hát hanem nem is ilyen szomrocskás verzióba, de valami valami nem tudom, ez a mennyi a feléből a akcióba belúznék, vagy nem tudom. De ugye itt, itt lenne az idő már nekem is ránézni erre a játékra. Emlékszem a annak idején. Játékkal vagyok így. Annak idején mindenki GTA hármazott, meg, meg, meg ilyen GTA-kkal játszott, és akkor volt a, volt a mi utcánk, mi meg mindig mafiáztunk, mert, mert, nek, mert egyik meg volt, és aztán így, hát most hogy mondjam. Tehát így. Lemásoltuk, most végig is mondhatjuk, jó, hát akkoriban ez, ez, ez nem úgy működött, mint most, hogy vannak ilyen steames áruházak, meg, meg online áruházak, hanem ott, ott, hogyha írtál egy cd mindenki azt hitt, hogy az, az eredeti. Meg kamukazetták voltak a bucsukban, meg a vásárlóházakban. Én szóval... még floppinghurca lesztem játékokat, tehát akkoriban valaki mondta volna, igen. hogy ezeket venni lehet valahol. És nem, is, foglalkozott, Magyarországon nem is lehetett venni sehol. Ne, szerintem itt nagyon nehéz beszerezni. beszerezni És akkor Játék volt az az utca. Az utca is, akkor volt az egyik ismerősünknek CD-írója, és akkor itt, itt mindenki maffiázott, és oda meg vissza voltunk tőle, és mindenkinek mondtuk, hogy a maffia mennyivel jobb, meg életőbb, kilőheted a kereket, meg fogy a benzin, meg, meg az ütközési rendszer is sok jó, aztán a meg hülyének néztek minket. De hát, hát a maffia az, az már valahogy akkor megelőzte a hát olyan funkciók voltak benne, ami, ami azóta se. Sehol máshol sajnos. Hát Reméljük, hogy ezt a felújítást nem cseszik el. Hát nehogy elcsesszék, mert fú, akkor ideges leszek. De reméljük, hogy a Mafia 3 kipufozgatásánál tanultak annyit, hogy így a feljutott verziót már egyből normális módon adják ki, és nem lesznek problémák. Én mikor az volt a baj, hogy ott nagyon sietették a fejlesztést a vége is és, és utána így félkészen jelent meg. Jó, mondjuk sokaknak a, a grindolós játékmenettel is bajuk volt. Én, nekem, én azt így egész élveztem, mert jó volt belopakodni, meg löböldözni, meg, meg, meg jó zenék voltak benne, és szerettem autókázni a városban. De az mondjuk tényleg, hogy az egy bakhalmaz volt, amikor megjelent. Ott, ott fél évet még kellett volna ráhúzni, hogy, hogy úgy jelenjen meg, hogy az egy elfogadható játék legyen. Kicsit olyan az egész, mint mondjuk a No Man's Sky-nál volt. Hogy, hogy az Ilyen. is túl hamar jelent meg. Végül azért azt is kipofozták. Igen. igen, Hát volt honnan azért, Hogy? be. Ja, hát igen, onnan szép nyerni. Ahonnan <laughs> ezek <Ilyen>. indultak. <laughs> olyan durva tettek már bele, most már meg kellett benne sétálgatni. De még mindig elfelejtettek olyan dolgokat beletenni, amit meg is lehet ölni. Bár nem tudom, pont egy streamen beszéltem erről, hogy így nem lehet semmit megölni a játékban. És általában vannak olyan helyek, ahol lehet lövöldözni, mert kell is, mert tehát én valamint nem jutottam el, nyilván ez mondjuk az én hibám. <gül> <gül> Hamarabb mutatom meg a játékot. pedig VR-ba sokkal élvezhetőbb a cucc, mint... Bár nem tudom, tehát nekem a... tehát VR-ba ugye belülről látod, ha amúgy ott, meg TPS módban. Hát TPS módban is láthatod. Is. Hát, én meg azért csípem a tps de valahogy, tehát úgy hogy. valahogy Mégiscs, ha játszanám, akkor VR-ba játszanám, de hát. nem, annyira nem. Annyira nem jött. Be. Tehát ez nagyon, nagyon grindelős, túlélős valami ez, az, ez az utc. Is. Még tök lehet benne építkezni már, ugye ez is később került bele meg tényleg nagyon sok minden beletettek. És ha azt veszük, hogy VR-ba egyébként mennyire tartalmasak a játékok tehát azon a fronton, hogy ebben a játékban VR támogatást tettek az ilyen. wow. Tehát tényleg, tényleg. Jó, mondjuk, tehát nekem ott volt az első találkozásom ezzel a játékkal, amikor kiadták a VR verziót, és így akkor ott voltam startkor, hogy akkor, hú, most, most játszunk, és olyan bugok voltak benne, tehát nem az a ja, hát igen, bug, ami, ami kicsit izé idegesítő, de azért tovább lehet menni, hanem gyakorlatilag nem jutott el tovább a sztoriban. Tehát, a, vagy a, nem tudom, hogy ebben van egy normális sztori, hát, hogy van egy ilyen kampányszerű valami, amit még nevezzük úgy, hogy tutoriál, tehát a tutoriál bebugzott úgy, hogy nem tudtál tovább menni. <síns> és ide, idegtépet, hogy így, hülyének néztek a többiek, mert együtt játszottunk múltiba, és már, már az volt, hogy jó, akkor megnézem a streamedet, hogy mi az Isten csinálsz, tudod, és így, ja, hát tényleg nem működik neki, <síns> tudod. Mert <Tehát>, hogy... <síns> rögtön az volt, hogy biztos, hogy én vagyok a hülye. <síns> Ilyen, az a baj, hogy... Tebét <síns> tizegnyi videójátékos tapasztalat, aztán biztos nem tudok egy rohadt tizét meghúzni megnyomni, meg, tudom én, mert... <síns> Az a baj, hogy régen, emlékszem, még nívó volt, amikor úgy mesélítél, hogy én ott voltam startkor, én ott voltam, amikor az egész kezdődött, a, a nem tudom, a betülneten ott vártál, hogy a Diablo-ba beengedjenek, meg Most csak úgy, mondják, el, hogy nívó voltam a hogy hogy igen, hogy te szerencsétlen, mi a francnak, tehát, hogy nagyjából ez. Igen, igen, néhány játék, ez az előfordul. De most már azért is vissza kéne nézni, mert most már gondolom a VR-verziót is kikupálták annyira, meg azóta lett egy gép upgrade-en, úgyhogy most már a procés jobban fogja bírni a dolgokat, amik történnek. Meg az a jó, hogy minden kiegészítőt, meg ilyen extra dolgot ingyen adtak hozzá. Ha megvan a játék, akkor folyamatosan fejlődik. Tehát azóta, amióta volt az a kis malőr -a kiadáskor, hogy hát, gyakorlatilag a játék fele nem volt benne, azóta azért szépen utolérték magukat. Ez tény. Ja, én pont ezért félek, majd a Mafiánál, meg majd a. Hát nem tudom. Most itt a. Tényleg, a is... van multiplayer? Nem nagyon. Nem, nincsen, nem. nincsen. Egyik részbe soráldásul. Egy, egyikben se volt csak az elsőbe. Mondjuk én egy kópot el tudnék viselni akár melyikbe, de lehet, hogy mondjuk esetleg az újba beleteszik a remake-be, bár én nem biztos, hogy örülnék neki, de hát majd kiderül, majd meglátjuk. pvp multi, de hát gondolom nem lep meg senkit. Hát igen, igen, persze, és izé, Betler-oját akarsz a maffiába. <laughs> Hát azt mondjuk nem. Tehát nekem elég az a két-három betudó jár, mostanában még játszok. Én nem kell még ez én, is Én nekem menni, már nem nem nem. Én várom a következő, nagy, a következő nagy dolgot, ami majd jön, és akkor hirtelen mindenkinek olyan játéka lesz, és azt akar csinálni. De jelen nem látni, hogy ez mi. Mert ugye voltak, amikor mindenki mobát, volt, amikor mindenki túlélő játékot csinált, ja, Hát Igen, mindig vannak ilyen felek. Akkor a házszomba robbant, akkor meg megsokasodtak a kártyajátékok. Uh -huh. Most még mindig a Batőro jelet éljük, de már. Tehát amikor az ember már azt hitt, hogy kezdünk kimenni ebből, és most tényleg jön a következő nagy dolog, akkor kijön a borzón, és akkor mindenki na, megint a Batőro játszunk, és... és kell, és csináljuk. Szóval, meglátjuk, meg hogy mi lesz. De jó lesz, hogyha már kimegyünk ebből, mert mert engem már kezd idegesíteni kicsit. Igen, tehát mondjuk a Hórzon is hozott kreatív dolgokat a Baty -ba, de most már legyenek olyan kreatív dolgok, amik nem Baty Royale. Tehát az... Igen. De hát itt a Cowling, most az... Az a star o -Hat kreatív. Azon, az tökre... tökre k k kreatív. Igen. Na jó, de akkor szerintem a maffiát elhagyhatjuk, és mehetünk további másik klasszikusra. Igen, ugye felújítások korát éljük, úgyhogy egy másik játék, ami szerintem sokaknak megdobogtatja a szívét ez, a, ez a felújítás, ez pedig a Tony Hokszkétörnek, ráadásul az első két részét egybe csomagolva adják ki. Amit nem tudom, hogy konkrétan mit jelent. Tehát egy-két dolog kimarad Nem. Tehát egy-két pálya kimarad elméletileg, azt mondták, meg egy-két zene, meg ilyesmik, de hogy nagyjából ugyanazt kapjuk. Ami amúgy azért érdekes, mert annak idején volt egy Tony Hawk hd remastered, ami nekem meg is van, viszont akkor, és egész rossz kritikákat kapott, bár szerintem annyira nem volt vészes, el lehetett vele szórakozni, de akkor ezek szerint a fejlesztők is úgy érezték, hogy ez nem volt az igazi, és ezért teljesen újraírják. És amúgy jól néz ki, tehát hogy, hogy ja, szerintem is ja. jól összepakolták. Mert több helyen lehetett látni mozgó gameplay játékból Például a Jack Black-nek a csatornáján, ja, a igen, igen. Games így Games már. És ő egyébként az tehát, hogy. Meg, meg jó a marketing, mert ugye ez maga Tony Hawk tolja, és hát. Igen. Ez a, ez a játszás is úgy volt, hogy hát Jack Black elment Tony Hókhoz kicsit gördeszkázni, mert hát. Kivel járna összögördeszkázni, hanem Tony hawk az ember hát, hát vagy vele, vagy senkivel. <gül> és akkor elmentek egy pályára, és ott azért mindenkivel, meg mindenki mindenkinek a nagy rajongója volt, ezt így vírtam, tehát a Jack Blacknek is a rajongója voltak ott, meg hát nyilván Tony Hawk halvárjai, azok ilyen nagy deszkások, akik, akik azért, én nem vagyok otthon a körökben, de nyilván ott mondtam, tehát a Jack Blackkel pacsizott egy csávó, és akkor mindenki, mindenkinek a nagy rajongója volt. És akkor emellett mondta amúgy így a Jack a Tony Hawk, hogy amúgy, amúgy gyere próbáld ki ezt a játékot. Hát nyilván ezért, ezért hívták oda, hogy promózzák ezt az utcot, nem csak reszkázgatni, de jól néz ki amúgy a játék. Igen, igen. Tehát... Meg én imádom a görreszkási játékokat, régen is szerettem a Tony hogy úgyhogy Úgy yes, ez az jöhet. Annyi, hogy egyelőre Epic, Epic Store, szóval ja, igen, igen. cseszik meg. Ez van majd jön Steamre is idővel. Nem biztos. is nézegettem, ez milyen, Ez is elég nyomott tárcédulával jön ki. Nem? 40 euró. Tehát ahhoz képest nem olcsó. Bár, hogyha úgy veszed, hogy két játéknak a, a nagyjáboli felhozatal, és később tehát nyilatkozták a fejlesztők, hogy, hogy ő direkt úgy csinál, bár ezt nem teljesen értem, hogy hogy lehet direkt úgy csinálni egy játékot, hogy később kibővíthessék. Tehát, hogy bármilyen játékot később ki tudsz bővíteni, de mindegy, oké, okay, nem ez a lényeg. <gül> és, és mondták, Nyilván hogy akár... Nyilván fel vannak vagy új pályák, új... Igen, igen, hogy a, akár az 1-2-ből kimaradtak, hogyha kimaradnak, azok is bekerüljenek meg, akár így később a háromból mondjuk, vagy a négyből, vagy későbbi játékokból is tudnak belerakni extra dolgokat. Ez egyébként most Ezt nem is értem, hogy még nem csinálták meg eddig. Tehát egy jó gördeszkás deszkák. Jényleg, jényleg. Tehát végig látod a karakteredet, mert hát most, hittem mondani, mondtam, hogy TPS nézetből nézed, de hát nem nagyon lősz <gül> egy igen. ilyen összkás játékban. Szóval há hátulról látod a hátát a csávónak, szóval pólók, minden, cipő, tehát ebbe a játékba passzol a mikrotranszakció, sőt, szinte sikít érte, hogy nem tudom, egy egy lila pandával menj végig a pályán, amit vettél, nem tudom hány euróért a mikrotranszakció sztorba, vagy mit tudom én, akár pályaszer kezdtük beletenni, akkor még a community onthatja is benne a tartalmat, tehát egy van ebbe potenciál, én azt mondom. És itt csak fura, hogy ez a, ez a műfaj, ez a gördeszkás játékok műfaja, így a videojátékok terén mennyire elhanyagolt lett az utóbbi Évek. Most remélhetőleg, hogyha ez a ez a jó sikerül, akkor meg, ugye ha azt mondták, hogy bővíthető lesz, akkor nem is az lesz, hogy akkor évenkénti folytatások, hanem ez a játék még több tartalmat kapszovaza, az, az a 40 eurós ár lehet, hogy egész, egész sok tartalmat fog magával hozni, ki tudja. Mondjuk itt ebben is, hogy nézem, van Deluxe Edition, a kicsit húzósabb árba. Igen, igen. Akkor kapsz mikrotranszakciós coin, szóval itt, itt a mikrotranszakció szerintem meg, meg lesz tolva rendesen. Viszont, hogyha meg lesz tolva, akkor a későbbi pályák azok jöhetnének mondjuk ingyen, hogyha ha tele lesz minden mikrotranszakcióval. Jaj, jaj. A múlti azt nem tudom, hogy mennyire. Tudom már megint. Én meg a múlti. <gül> lokál kétplayeres mód, az lesz benne. Igen, meg, meg hát, hogy elé bordok vannak, ahol tudsz versenyezni ilyen. Az mondjuk elég jó pofa. Listára felkerülni. Hogy, hogy lokál. Lokában lehet ketten csapatni egymással. Ne kíváncsi leszek, hogy ebből mit hoznak ki, de én, én. Én, én nagyon várom, mert én nagyon szerettem régen is. És is, erről lehet, hogy rá fogok nézni majd. Engem annyira nem ez az, ja, meg az, <gül> az Epic Games Tour, mint téged. Igen, akkor majd te ott leteszed. Én meg megvárom, még az Epikes egv a tesztelik nekem Steamre. re Lekezdtem lapozgatni az Epic Games Tour-t. Most mindig akciók vannak. Egész jó akciók, ráadásul meg megint kaptunk egy 10 eurós Ja, kupont. igen, ilyen kupont, igen. Most, most azt el is szortam. A múltkor itt azt nem használtam el. A az elszórtam. Most egyébként erre, erre is el lehet használni, egy, erre a Doniho plusz kettőre. Tehát, ha valaki 10 euró olcsóbban akarja megkapni, megész. Hát a 30 euró már nem is annyira durva. Igen, igen. Két olyan játékért, amit az emberek azért eléggé szerettek. Meg én, én, én imádtam a zenéket, de nem tudom, há, mennyi zene fog visszakerülni. Nyilván nem mind, mert nem tudtam. meg Már megvolt a lista, azt hiszem, és, és egy párat kihagynak, de, de a legjobbak azok benne lesznek, az egyből is, meg a kettőből a is. Na, hát van. én a mai napig szoktam hallgatni a Tony Hawk kettőből a zenéket. Tehát én, én azt az egész track et szeretem, imádom. Jaj, jó, jó zenék vannak benne. Ja, úgyhogy ezt tényleg várjuk. Ezt, ezt én, én is, meg te is. Mindenki! Minden, mindenki! <laughs> Kommentelj! Lájkolj, ha várod. Majd valahol, nem tudom. A weboldalunk, az. Arról most nem beszélünk, de már, Igen. már működött is. Tehát... Ha ezt a zenest halljátok, akkor megint működik, oké? Okay? Úgyhogy is, nincs értelme róla beszélni. Helyette gyorsan átköttek a Warzónra, várjál. Jó, hát a tőle... Warzone jobban működik, áll. mint a weboldalunk. Igen, meg a Warzón harca a cheaterek ellen is jobban halad, mint amiben a mi dolog működésre jelenleg, de, de működni fog, mert remélem, hogy működni Na Na mindegy, ezt túl-túl ezt A lényeg, hogy most a a Warzone kapcsán az lett hír, hogy most nem tudom pontosan, hogy a Battlelet account kapcsolták össze ilyen SMS, de egy kétlépcsős autentikációval, vagy vagy csak magát a Warzone, de az a lényeg, hogy most már nem tudsz új csinálni, csak hogyha van új telefonod is hozzá, amit valljuk be, egy kicsit macerásabb megcsinálni. Hát ezt Álom. mindenhol be kellene vezetni, aj. Igen. És egyébként elég sok helyen kezdik is, tehát pedzegették, Igen. hogy az apex is ezt be fogják vezetni, és egyébként nagyon jó, hogy a hír, ez körülbelül így van kírva, hogy a már a fórumon panaszkodnak a csalók, a warzone -ban. Vagyis hát nem a vorzónban, tehát a, a, a cheater fórumokon panaszkodnak a, a cheater hogy hát megvették a cheater és hát nem tudnak játszani, mert hát ki lettek bannolva, és nem tudnak új csinálni, mert hát van köten. Ezt, ezt annyira imádom, hogy ilyenkor ők ezt... panaszkodnak. Oh, annyira jó ezt olvasni, tényleg. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy a gamer társadalom formálisabb része vissza a könnyeit a, a csalóknak, akik itt sírnak, emiatt is itt be is van linkelve egy ilyen screenshot, egy, talán Reddit oldalról, vagy nem tudom, vagy erről a fórumról, ahol sírnak a csalók, és hát így írja, hogy már 20 akkontot csinált, érted? Tehát, hogy... Istenem, te nem. Tehát pont ezért nem működik a free-to-play játékoknál a, az anti-cheat mert ha kibasszálk az ember, csinál egy új kontot és megint csal tovább. Így van, igen. És ez, hogy oké, okay, nem lehetett hogy valaki nagyon csalni akar, akkor akkor vesz új, nem tudom, telefonszámot, és akkor megoldja. Tud. Ha a költ, akkor erre is. Viszont mondjuk, tehát sokkal kevesebb százalékkal lesz a csalóknak, aki ezt is megcsinálja. Hát, hogy lehet, hogy egy-kettő után leáll vele, mert már, már macerral. Tehát, hogy most, hogy most egy hét nem alatt fog. veszel, hát igen, hát, hogy nem egy hét alatt nem veszel három telefont. Jobb Míg esetben. Egy... Még egy új e-mail címet csinálni, ugye már nem egy nagy történet. Igen. Utána Igen. csinálsz egy új akkondot hozzá, és kész is. És az, a baj, az a baj, hogy ez, ez a lépcsős igazoltatási rendszer, ez a csébe is benne van, csak ott rohadtul nem a játékhoz, hanem a Prime-hoz. Tehát, hogy ott a Prime, mm -hmm. tehát a, a minőségibb játékhoz kell neked a az autentikátor, nem pedig azért, hogy játszhass egyáltalán a játékkal, pedig, hogyha ott is ezt kibővítenék, akkor a csalókat sokkal jobban meg lehetne hát a Prime az hogy működik? Hát úgyhogy, kell velem, vagy valami szóval előfizetéses? Nem, ott azt hiszem most már csak úgy van, hogy valami 20-as szintet kell elérned, és ja. úgyhogy jó, tehát ne kapjál mínusz besorolást, meg ilyeneket, hogy nem tudom, ne legyél hülye meccseken, és akkor ne lövöldöz a társaidat, meg ne csaljál meg ilyesmi, és akkor megkaphatod a Prime-ot. Régen ez úgy volt, hogy fizetni kellett. Mm -hmm. Most, hát, és 40-es szint, most meg már csak 20-as. Akkor lehet, hogy most is meg lehet venni. De, de ez, ez, ez szerintem gáz. Hogy ezt szóval így nem egészen lehet. vágom, hogy ez hogy működik. Ha a kosárba teszem, meg hiszem, hogy meg tudom venni. A magamnak nem tudom megvenni. Tehát nekem már megvan. Hát mert hogy neked primer, ugye aki korábban megvette a csét pénzért, az ingyen megkapta. Igen, mert most már free-to-play lett ez is, hála az is. Igen, nagyon jó lett, tök jó. Azóta nem is játszunk körülbelül, mert minden, meccs, minden második meccsünkön csaló van. Hát, de lehet, hogy így, nem tudom, olyan meccsek nincsenek, ahol csak prime osok játszhatnak. De csak az a baj, hogy oda is jöhetnek csalók, mert most, most érted megveszi a prime-ot és már jól játszani. Uh -huh. És akkor kibannulják, oké, okay, és akkor mondjuk Max megveszi még egyszer a prime-ot. De, de hogyha ehhez új telefon is kellene, az akkor még jobb lenne. Érdekesek ezek az anticsit megoldások. Viszont ez a két lépcsős autentikáció úgy tűnik, hogy már csak a csalók sírásából is. Hogy működik képes valamennyire? Igen. Tényleg minden játékba vezessék, vagy valahogy egy olyan akkumhoz, vagy telefonhoz, nem tudom, mikrosütőhöz, tehát amit az ember nem cserél le túl könnyen. Hát mondjuk telefonszámot is, mellett, hát, hogy online is vannak ilyen izék, hogy ilyen kamú telefonszámot csinálnak neked. Bár nem akarok tudtad, adni senkinek, hogy hogyan csináljunk a maha kontakat. Nem. Már szerintem ez annyira azért nem, nem egyszerű történet. Hána az égnek. Úgyhogy. Ez jó. Harca csalók ellen. Nemrég volt a Doomban egy ilyen probléma egyébként, a Doom hogy azt meg belerakták a Denuvo anti cheatet. És Nem nagyon örültek az emberek ennek mert ez is valami hasonló, mint a valorantos megoldás, hogy a háttérben fut valami program, aminek hát mondjuk úgy, hogy túl nagy ö, jogosultságai vannak. Ittenek már ott se örültek. Viszont ez nem fut mindig, hanem csak amikor a játék. Ez az egyik. Viszont a másik az, hogy hatalmas nagy, tehát nagyon visszafogja a játéknak a teljesítményét. Tehát, uh -huh. Tényleg, akinek azelőtt 100 FPS-re volt, annak lett 60 miután bekerült ez a ez anti hogy úgyhogy azonnal ki is szedték azzal, hogy majd még akkor megnézik, hogy lehet ezt jobban megoldani. Én mondjuk a doom nem is értem, tehát ott az a multi nem ennyi, olyan nagyon kompetitív multi, hogy itt de teljesen mindegy, tehát tehát, tehát, tehát, a, tehát szerintem egyik multi se olyan, hogy csítelni kellene. Tehát, hogyha hát ha nem, így nem, nézed. Érted, ez inkább ilyen marhulós jól el vagyunk multi, mint a Hát jó, hát de ez a margolos, jól le vagyunk, és akkor bejön oda egy random, aki éppen lecsaltiteket, akkor az már nem lesz annyira Hát persze, jó. persze, az szíves. De hogy ez nem egy olyan... Tehát inkább... Mondjuk, hogy nem is benne csítelni. tehát Nincs az, hogy most akkor tudod verni a nyáladat, hogy te, nem tudom, aranyákába vagy, vagy platina, kés, vagy nem tudom, milyen rangok vannak már. Most egyébként a, az apex kezdtem el így ranketezgetni. És hát, nem tudom, ilyen gyors átkötéssel elmondhatom az élményeimet. Én nem olyan rankedeztem sokat. Sikerült felmászni platinába. És ott meg is álltam. <gül> tehát így, ott már olyan, nem tudom, tehát olyan összeszokó csapatok vannak konkrét stratégiával, hogy így, meg ott folyamatosan az fordul elő, hogy ha le is teszünk egy csapatot, leteszünk még egy csapatot, Jön a harmadik. Úgyhogy pihenés nélkül. Tehát hogy nem tudsz újra tölteni semmit, KB, tehát nem tudsz föltölteni a pajzsodat, az életedet. Jó, ha a tudod újra tölteni, és hát én nem tudom, hogy hogy tudnak emberek tovább jutni. Én megragadtam így a Platina 4-nél. Hát ott, ott valami teljesen más vérmérséglettel kell valószínűleg játszani. Volt egy srác, aki bejött így a streamről, és így mondott egy-két egy ilyen tippet. Meg. Tehát ő, vele játszottunk úgyhogy még azt hiszem egy random harmadikat bedobott, és úgy szívtunk, mint a húzat, és azt is mondta, hogy hát, ő már fent van Diamondban, mert egy másik akkonttal jött be, ami egy ilyen kis smurf akkont, hogy a haverjaival tudjon játszani mindenkivel, és ugye van egy másik akkontja, amiben már Diamondban van. Uh -huh. És hát azt mondja, hogy ott is ilyen meccsek vannak. Meg egyébként ott nem is tudom, hogy milyen a, a rankednek a a, a matchmaking-je. Mert ugye lehet látni, a kiúranak, hogy ott, hát vannak ott predatorok is. Ezekben a meccsekben meg diamondosok, tehát gyakorlatilag szerintem a matchmaking az pár szinttel följebb, nem sok mindenben különbözik. És az a tök vicces, hogy simán berak olyanokat ellened, akikkel úgy nem tudsz matchmakingbe menni. Tehát ha már két szint van köztetek, például van, aki most silverben van még, vele már nem tudok játszani, mert én már platinába vagyok. Viszont Simán jöhet olyan, aki két szinten fölöttem van, Érted? <gül> tehát vele te nem sok tudnék játszani, de ellene simán. <gül> tehát... de sok logika nincsen benne. Igen, tehát euh, ennek úgy lenne értelme, hogy akkor nem is jöhet ellenem olyan. Mert így viszont meg szíves. Jó, mondjuk látod, valaki csinál egy smurf akontot, ugyanúgy fölhúzza, tehát. De mondjuk a smurfelés az nem annyira durva dolog szerintem, mint a... Hát mint mondjuk a az is idegesítő de az, hát, az, az, ja, de az, az legalább nem játszani csal. haverokkal, vagy nem tudom. Igen, akkor igen, nem igen. tudsz mit csinálni. Tehát ott, ott arra van indok, hogy igen. azt miért csinálod. Igen. Tehát men nálam is kéne csinál, csinálni, mindenkivel tudják játszani, de hát nem fogok nyilván. Hanem akkor nem, nem ranketedünk, hanem akkor játszom normál hmm. meccset. Tehát így oldottuk meg, mert azt meg lehet. És egyébként, akár beszélgethetünk is kicsit az apex most oda is jött el az új szezon, hogy a már múltkal beszéltünk? Szerintem igen a lobáról, meg az ilyenekről, valami rémlik mm. nekem. Most megnézném hát az oldalon, támogat. de nem tudom. De az izébe meg tudom nézni, várjál, a notes az Am. előzőbe. Jöjj, küköntök, hogy miről volt szó. Ott van, hamarosan ja, Apex éjjjj. Legends. Hát hamarosan, most már benne vagyunk. <laughs> Úgyhogy... akkor még arról beszélt, hogy volt az a karperec, és átmentél a másik oldalra, és mondtam, hogy szerencséd volt, mert utána azt farmoltam -e mindenki. <laughs> Úgyhogy <laughs> jókor ugrottál oda. Igen, és az a lobának a karpereccel, hogy ilyen kil. Azt így el tudja dobni, és akkor oda teleportál, ahova az repül. És úgy, úgy csinálták meg, hogy közben is tudsz teleportálni. Tehát közben repül, van egy ilyen íve, és ahol éppen tartod az tudsz teleportálni. Nem az égbe, hanem a földre. Ezt így, így adották. Még úgy egész hasznos karakter. Most elnéztem a videókat, hogy tökély lehet azt csinálni, hogy bedobod például egy ablakon akkor de is beteleportálsz, amit ha meggondolsz, elég hasznos dolog, mit tudom én, például elkezdenek lőni téged, látod, hogy hú, van egy ablak, gyorsan bedobod, és bőven lesz időt feltölteni magad, mire oda beérnek a házba, és tudnak veled bármit is csinálni. Szóval egész jó kis karakter, meg a pályát is átalakították, ugye, eltűnt a school town. Sajnos szegény. Egyébként ezt nagyon jól megoldják ezekben a játékokban, hogy gyakorlatilag nem hoznak bele sok új tartalmat, hanem kivesznek belőle régieket, ahelyett behoznak valami kevés újat, mert például a fegyvereket is össze-vissza váltogatják. Most az egyik fegyver például kikerült. A Peacekeeper kikerült a Sima útból, és bekerült a Drobba aranyfegyverként. Egy másik aranyfegyver meg kikerült onnan a Mastiff, és így ezzel annyira fel tudják borítani a játéknak az erőgyensúlyát. Tehát lassan az van, hogy a. Mostanában szoktam mozambikozni, mert egész erős fegyver ahhoz képest, amik bent vannak. Tehát <gül> hozzánerfelik az összes fegyvert. És ez miért? Ez amúgy nekem is tetszik a, ezekben a játékokban, még ez a fortnite is tetszik, hogy oda is mindig hozzányúlnak, és úgy hozzá tartalmat, hogy valójában annyira nem, nem nyúlnak bele. Igen, a játékban. Aztán. A változtatják meg a játékot, azzal lesz egy kicsit más, hogy ne ugyanaz a, a megúható formula legyen végig, hogy inkább jelvesznek a dolgokat, hogy tudod. És ezt a belegondolsz, ez nem egy nagy meló, ezt így megcsinálni, hogy tehát tényleg pár helyen kell gondolom átírni a kódba, hogy akkor itt ez ne legyen, oda beletesszük, felhúzzuk, kicsit, hogy ott ez egy erősebb legyen, ezt kivesszük onnan, kicsit gyengébb, tehát kb. egy ilyen nem tudom, egy lazad délután alatt megcsinálja egy ember ezt, ezt a változtatást. Jó, nyilván a pálya, pályákat érintő változtatásokat, ott azért dolgoznak grafikusok, de ha megnézed, lassan, egy, az is csak legózgatják össze, hogy akkor itt ez legyen, az legyen. Igen, igen. Szóval magában a játékba olyan változtatásokat nem annyira hoznak. Jó, mondjuk hoztak olyan változtatást is, ami már programozás, mert ez bekerült az a funkció, hogy most már újra lehet csatlakozni a játékhoz. hogyha kifagytál, kiestél vagy bármi történt. Amit tök jó, mert eddig az nem működött. Úgyhogy most nagy pacsi, hogy ez is működik. Hát így fejlődnek a játékok. Ja, úgyhogy szerintem ennyit ennyit pofáztam a játékról, amit fel sem írtam. <gül> Ennyi eddig is a és szerintem mindent megbeszéltünk a csalókkal kapcsolatban. Ott is lassan jön az új szezon, ami... Oké, okay. eljárt olvastam is, hogy kinek a... ezt a kalapos csávot. Szarjátok, órián. Múltkor is éltünk? A Price. Igen, Price. Igen, tényleg. Emlékszem. Na, szóval most a Price-nak a, a karaktere körül lesz az új. Gondolom bekerül, mint játszható karakter a warzone tehát, tehát ki lehet választani. Meg a multiba. Meg hozzájönnek a skinek, meg ilyesmik. Ezt is várom, mert az előző szezont azt egész, egész éltem, tehát hogy sokkal hamarabb kifarmoltam a paszt, mint ahogy az egyébként kellett volna. Tehát még most is tart még nem jött ki az új szezon, úgyhogy tart. Úgyhogy várom a következőt, hogy mi lesz benne. Ezeket így nagyon élem, ezt a kis új tartalom. Mondjuk az, az Apex-re visszatérve, ott a passz az nem lett nagyon erős. Bár ha úgy veszük, sosem az. Mert ja, az ott, az, ott, ott mindig valami izé van, emlékszem. Ugye 110 szintet lehet lépni, és a 100. szintnél jön be valami Legendary Skin, ami még jól is néz ki, és 110. szintnél annak a skinnek megkapod egy másik verzióját. Tehát egészen addig meg kb. semmi. Ugye az elején adnak egy, egy rakott skint, mikor megveszett, hogy úgy érezt, hogy területek szervettel és tök jó. Tök jó jártál, kaptál egy csomó jó skint. Meg ilyen legendari ládát kapsz viszonylag korán, de hogy ezek között meg egy, kb ilyen felejthető ilyen kis fityegők, meg ilyesmik vannak az ilyen. Meg olyan fegyverskinek, amiket nyilván nem fogsz használni, mert már sokkal jobb fegyverszkínjeid vannak hozzá. Hát jó, csak ez újdonság és akkor lehet, hogy valaki beállítja. Bárja, mondjuk ilyenkor nem... Tehát a legendary helyet helyett nem fog beállítani az új kommont azért, mert új. Mert új. Hát igen. Na, Na jó van. Lehet, ezek, ezek így szoktak menni. És amíg várod az új szezont, addig meg elmehetsz kártyázni egyet. Igen, ez egy egész jó ötlet. Tudsz javasolni valami? Kártyázni. Így van. És ez nem is rossz, amúgy. Ez is a... most csak... É, és, és amúgy az ingyenes. Csak nálunk, csak most. Így van, csak így ingyenes. van. Csak ingyenes. Igazából mindenhol. Én, én néztem is egyébként, hogy fel van viszonylag a kedves. Most jelent meg, van, ott... igen, nem régen, a, a kárcról van szó. Ami egy ilyen második világháborús, ikletésű, kicsit hardstore-ra hajazó kártyajáték, ami amúgy abból a szempontból szerintem tök király, hogy nagyon könnyű megtanulni, hogy hogyan fogsz ezzel játszani, mert nem bonyolult, viszont az, hogy már itt taktikákat pakolgatsz ki magadnak, mert minden az ahhoz már azért kell egy kis, kis játék időbe le, viszont az alapokat több könnyű el sajátítani. És külön tetszik, hogyha kipakolod a, a kártyákat, akkor azzal még nem feltétlenül tudsz teljesen sebezni. És középen van egy frontvonal, és előre kell tolni az embereidet, hogy ezt a frontvonalt megszerezd, és így tudod sebezni a, az ellenfél főbázisát, illetve különböző egységeit, de hogyha meg ők tolják rád, akkor össze vissza kell foglalni. Tehát ilyen kis jópafa. Egyelőre sajnos nincs benne még ilyen kampány, meg ilyenek, de majd később azt is rakják bele, és amúgy rohadt jól néz ki, meg mondom ingyenes, és az elején tök sok lapot kapsz, és azokkal már el lehet ügyeskedni az ilyen rankedbe, Úgyhogy én ezt tökéletesen tudom ajánlani, egy jó kis jópafa játék. Steamen elérhető, úgyhogy. Nekem mi tökéletesen az ilyen? kártyajátékoknál, az első kérdésem, főleg, ha ingyenes, hogy Igen? a lapok szerzése az hogy működik? Hogy... Hát, tehát vannak ilyen napi küldetések, meg ezek a távolabbi, ugyanúgy, mint a ugye ott is vannak mm. ilyen aranyért, minden is, de tudsz venni pakkokat, és azok elég jól adják a kártyákat, mert az elején konkrétan úgy kezdődik a játék, hogy kiválasztasz egy nemzetet az öt közül, és utána azzal kapsz egy alappaklit és azzal le kell a többit, és mindenkinek megkapod az alappakliát. Tehát ez azt uh -huh. jelenti, hogy egy olyan 20-30 kártyával gazdagodsz ö, nemzetenként, amikből már egész jó kombókat össze lehet rakni. De ugye vannak olyan lapok, amiket alapból nem kapsz meg, vannak erősebb lapok is, meg gyengébb lapok is, ugye nyilván, meg ugye van ilyen ritkassági szintje is, és hát azért, hogyha nem nyitsz szerencsésen pakkokat, ki lehet kraftolgatni a kártyákat, viszont az kurva sokáig tart. Tehát hogy azért grindolni kell rendesen. De ez mondjuk ez tipikusan az a játék, amire ilyen napi egyszer-kétszer visszanézel, megcsinálod a napi küldiket, meg úgy nézed, hogy, hogy haladsz, azokból kapsz paklikat, vagy olyan aranyat, amit el tudsz költeni paklikra, és abból nyitsz vagy jót, vagy nem. Ha esetleg van olyan, az beolvasztod, akkor esetleg kraftolsz le egyet, és akkor így, tehát nem görcsölsz rá. Tehát ez erre szerintem tökéletes meg, meg mondom, a jutalmazási rendszer az nem az igazi, de, de azért el lehet vele lenni. Hát figyelj, ha már lehet farmolgatni benne lapokat, és nem kötelező benne pénzt költeni, ha bármit akarsz nem, nem. Hát annyi, hogyha úgy kötelező, hogyha te gyorsan akarsz elérni valamit, akkor, ak ak ak akkor el kell költeni, de hát ez más játékban is így úgyhogy ezt, ezt manapság már nagyon nem tudjuk megkerülni. Tehát régen emlékszem, ez rohaggáz volt, hogyha, ha időleges előnyt kaptál, vagy előbb kaptál meg valamit, hogyha pénzt költesz. Most már ez a standard. Most már annak kell örülni, hogyha nem raknak be mondjuk egy, egy 999 szintű kártyát 100 euró mögé. Most már erről kell örülni. Én ezzel úgy vagyok, hogy a Hárztonra is rendszeresen játszom, és hogy ott is vannak napi külletések. Én na, Nem mondom, hogy a marasokat játszom veled. Ezt megcsinálom a napi külletéseket, és így ki is lépek. És kiegészítő, jön egy kiegészítő, akkor mindig van kb. annyi aranyam, amennyiből meg tudom szerezni a, azt a kártya mennyiséget, amit kb. meg lehet venni, uh -huh. amikor kijön a kiegészítő. Tehát van egy ilyen, nem tudom, 40 eurós pak, hogy mi szoktak lenni. És ugye azt meg tudom venni abból a goldból, amit, amit addig farmoltam. Tehát én azt mondom, hogy az nem olyan rossz. Tehát tudsz rakni minden szezonba az elején egy, egy kompetitív paklit akár. Hát itt ugye egy... még nem voltak szezonok, tehát ebből a szempontból nem tudok nyilatkozni, de igen, de mondjuk de... alapból elég sok kártyát adnak, ami Így elég van, elég sokat, meg, meg alapból az egész rendszer nagyon hasonló a hearthstone -hoz. Tehát, hogy nyilván annak akarnak konkurenciát állítani ezzel a második világháború szettingel, ami amúgy szerintem rohadt jól áll, tehát a hangok, meg a mm -hmm. grafika, meg a kézzel rajzolt kártyák, azok nagyon királyon néznek ki, és nyilván valami hasonló rendszert kell kitalálni, hogyha oda valami ellenértéket akarnak nyújtani. És majd később oké, hogy még ki tudja, hogy még mi jön, mert most egyelőre csak draftozni lehet, meg van ked, meg a gép ellen gyakorolhatsz. Tehát nagyjából ennyi az De egész. Ez jó lesz, hogy játék. Igen, igen, nagyon jó. És itt nem is értem, hogy ugye, mikor beszéltük most az adás elején, hogy mi lesz a következő nagy dolog, mert régen mindenki kártyajátékot csinál, uh -huh. meg tudom én, hogy ez a világháborús téma, ez a kártyajátékokra, hogy kimaradt. Igen, teljesen. És pedig pedig ez egy népszerű téma. Tehát, hogy, Sokan szeretnek foglalkozni. Nem azt mondom, hogy sokan, sokan a világháború rajongók, de hát mégis mondhatjuk ja. ezt. A ez furán hangzik, de amúgy igen. Igen, de a téma, a téma sokokat érdekel, mondjuk így. És igen, és kártyajátékban ez abszolút nem jött még be. Igen, sem Semennyire sem. Ez egy ilyen, ilyen pótló. Igen, mondom, ráadásul mondom, mondom Sok játéknál azt, hogy van-e erre még szükség a sokadik ilyennel. Hát de mondjuk... de, hogy et, et, ebben azért van pont meg látom, a játékmenet sem az a. Azzal, tehát ez hogy a fronton kell tologatni ide-oda, ez mondjuk valamilyen szinten egyedi dolog. Igen, ez kicsit újítás, Megmondom, mondom, nagyon hasonló. Meg amúgy jó a, jó a visszhangja is a játéknak, tehát, mm -hmm. hogy, hogy Steamen is elég sokan játszanak vele, meg amikor én játszottam vele, akkor folyamatosan talált ellenfelet szinte végig. Mm -hmm. És most nézem, hogy nagyon pozitív az értékelése, 9900 szavazat, tehát, hogy, hogy azért játszanak vele rendesen meg hát tényleg free-to-play, úgyhogy abszolút senki nem veszít vele semmit, hogyha kipróbálja, és később folyamatosan jönnek majd a, a, a frissítések, itt már van, van roadmap külön 2020-ra is, és akkor így szépen lassan, folyamatosan. Ja, most nézem, 2020 áprilisába, igen, akkor jelent meg, akkor hagyt el az early access és akkor májusban jön a kampány, júniusban kijön mobilra, később bajnokság, meg növelik a kampányt, meg ilyenek, kiegészítők, úgyhogy Úgyhogy úgy hogy terveznek vele, még esportot is akarnak belőle csinálni. Mondom, egy jó ja, kis Lehet, hogy én is ki fogom próbálni. És teszem, hogy itt hirtelen várnak a kártyajátéka. Azt abban valamikor most akartak új életet lehelni, nem? Na, valami ismerős, de már a kártyajáték neveseit eszembe. Ö, Underlords. Nem Dota. Underlords? Az nem az. Az nem az? Azt <laughs> az, nem a, az az, az autócsasztás. Ja, az tényleg, ja, hülye vagyok, a, bocsánat, tényleg, az de az, az autócsasztás. Akkor ez a... Na. Na, na kinek itt battle nem? Nem, nem. Nem, nem. nem az. Most... Hát, figyelj, fogalmam sincs. Artifakt. Artifakt az az. Oh, Ó, Isten. Én még erre emlékszem, basszus. Arról valamit hallottam, hogy, azért, hogy most, most új, új kártyákkal, meg új nem tudom, mivel fizetési móddal, meg majd kicsit felújítják, igen, hogy igen, igen. valami. És akarják alakítani? És azt nézem, hogy hát igen, még mindig lehet kapni a játékot jó drágvárul. Van 18 euró. Ja, azért meg ezt valakivel beszélgettünk is így streamelés közben erről a játékról. Úgyhogy ő mondta, hogy ő az elején beleugrott. És ide, ő nem is bánja meg, mert ő eljátszogatott vele. Meg akkoriban ki lehetett farmolni olyan kártyákat, vagy nyitni, nem is tudom, pénzét. Ja, még sokba kerültek. Nem annyira, nem annyira farmolós amiket nagyon drága nem és adni. Tehát neki kábé visszaért az ára, vagy lehet még több is. Igen, az a baj? Igen, az uhanó mentek ezeknek a kártyáknak az ára után, amikor. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez a baj, hogy tehát a Steam piacot akarták beállítani, ami amúgy jó dolog, de mivel a játékot utána teljesen elhagyták, ezért az árak lementek a francba, és így így már irreális volt az egész. Tehát, hogyha ezek tartották volna az árukat, akkor ez még akár működhető rendszer is lehetett volna. Csak hát mondjuk, hogyha tegyük fel ingyenes a játék. Nem, tehát azt, azt mondták el. Tehát vagy a játékot kellett volna ígyjen kihozniuk, vagy a magát a, a gyűjtögetős modellt megcsinálni úgy, hogy, hogy, hogy beszélted ennél a játéknál is, hogy mm -hmm. lehet haladni, csak nagyon lassan. Igen. De konkrétan az artefaktnál az a baj, hogy egyáltalán nem tudsz haladni, mert nem kapsz ingyen semmit. Tehát csak, csak fizetős modellben tudsz venni benne a játékokat. Hát, hogyha könnyen elveszik a kedvedet a játékokon. Egyébként, ha belegondolsz, ez nem olyan elvadult ötlet, mert hogyha megnézzük a, a real life játékokat, az ilyen gyűjteketős kártyajátékokat, tehát bemész a boltba, veszel egy csomag mm -hmm. cuccot. Tehát ott sem mondhatod azt a boltba, hogy bemész, hogy csokoromért, mert ezzel játszottam száz órát, adjam már egy pakkot, tehát senki nem <síns> fogod <fukodsz> meg <állni síns> egy pakkot a boltba. Az nem, mondom, az mondom, ez, itt, nem is, ez itt is működhetett volna, csak valamiért a játékosok nem találták meg maguknak ezt a játékot. De hát, kicsit ott, ott, ott, ott nagyon, nagyon furán volt ez a nem, tehát, belengetés az egésznek. Nem itt, ha nem jött volna ki már a Hearthstone korábban, meg egy csomó ilyen free to play-es kártyajáték nem lett volna már korábban, akkor lehet, hogy működött volna ez a koncepció, de ugye nem arra voltak szokva az emberek, Igen. hogy egy ilyen kártyajátékban csak fizetéssel tudsz előre haladni. Főleg úgy, hogy ez egy casual kártyajáték, mert ugyanúgy, mint a kárc, hogy az is az egyszerűbb, tehát nem, a, nem ez a Magic féle, Magic the Gathering, meg hanem ez a Hearthstone vonal, is ugye olyan embereket vonzott be, gondolom én, akik a hearthstone játszottak, azok pedig nem voltak mm. ehhez hozzászokva, amit mondtál te is, hogy a valóságban gyűjtögetik a kártyát, és hogy egy-egy paklynak akkor a egy -egy értéke van, hogy ez nem igaz. Tehát vagy, vagy úgy kellett volna kijönni, hogy eleve free-to-play-ként, és úgy, mm -hmm adni valami alappakrit, amivel el lehet szórakozni, és utána már muszáj fizetni, akkor hát muszáj, akkor ez van. Mert jó, jó játék, de hogy ők azt játszották meg, hogy konkrétan a játék is fizetős. Tehát egy alapból, jó, kapsz hozzá egy csomó kártyát, de hogy 80... 80 18 euró, vagy hogy van az ára? 18, 18 igen. Annyit be kell dobni. Hát nem tudom. Ó, uh, meg, ja, meg, ahogy látom, össze van kapcsolva a Dotával. Most olvasom, hogy uh, a DOTA játékosok egy hónap DOTA Plus előfizetést kapnak, ami nekem azért meglepő, mert nem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy DOTA Plus. <gül> <gül> <gül> <gül> Úgy látszik, most már ott is vannak. elég rég nem játszottam a DOTával. Most jött ki abból valami internetes, hülyeség, most én szempont. Ezt én mellett Jönnek, jönnek. Tehát az, az egy igazán jó működő pénzt egy a, a játék, ugye a valve -nek. Hát igen, a tizedik Battle Pass jön már ki hozzá, elég túlva. És hát itt ugye össze van kötve ez a Battle Pass az s -porttal. tehát hogy minél több Battle Pass-t vesznek a játékosok, az Internation ellen annál nagyobb lesz a pénznyeremény, mert hogy ebből megy oda is. Mm. Szóval ezt már jól összekötötték. Tehát, hogy a kettővel szerintem a velv megcsinálta a teljesen önfenntartó versportot. Mert ahogy népszerű a játék, úgy egyre jobban megy maga az elsport, amitől meg még népszerűbb lesz a játék. Tehát, hogy az ilyen önmagát erősítő folyamatot sikerült a velvnek ezt így összehozni, ami szerintem így. Itt a jó megoldottak. Mert ezt kellett volna elérni az artifactnél is, csak akkor teljesen szembe mentek a koncepcióval. Mert még a dotánál teljesen jól el, vagy hogyha nem fizesz semmit. Aztán, ugye, ahogy beszéltük, azért fizets, hogy valamivel támogasd őket, meg nyilván azért. Itt nagyon könnyen kihúzzák az ember zsebéből a pénzt, ilyen olyan skinekre, meg minden szírszar. Igen, igen. Meg passz, meg mit tudom én mire. És szerintem valami ezt a koncepciót kellene átültetniük ebbe az artefaktbe, és akkor az is. Szerintem új erőre fog kapni. Csáncsos leszek. Én... Most ez a, ez a 2.0, amit behangoztak, ami mm -hmm. majd készül, hogy ez, ez, ez mit, fog, mit fog itt csinálni. Meg mikor megmondja. lesz kész? Meg, meg igen, hogy mikor lesz kész, ez mert azt nem mondtak semmit. Mert egyébként én is úgy voltam ezzel az artifakta, hogy hát a velvjátékok nem szoktak szarok lenni, adott át, az azt csípem, mert adott a témájúak maguk a kártyák, meg a harti is kicsit ilyen, tehát három vonalon mm -hmm. megy. Tehát ilyen nagyon totálék like az egész kártya játék, hogy engem érdekel, de amikor megláttam, hogy még, még talán az alapárt is ütöttem volna, amikor azt mondták benne, hogy hát nem lehet haladni csak, ha bedobál a pénzt. Tehát, hogy látod, hogy ez egy pénznyelő ez a játék. Én akkor azért nehezen állsz neki, főleg úgy, hogy mellette ott van egy Hearthstone, ami meg az is lehet pénznyelő, de ha nem nagyon akarod bedobálni, akkor nem, nem muszáj, és ugye el lehet benne a zsuálkodni. Nyilván. Nyilván, ha streamer vagy, akkor nem árt a hearthstone venni kiegészítőnként egy olyan, nem tudom, 30-40 ezer forintért pakkokat, <gül> de hát ha nem streamel az ember, akkor meg el van. De visszatérve erre a kárcra, szerintem ez egy tök jó koncepció. Igen, igen. Megmondom, hogyha később bővítik, akkor, akkor, akkor pedig még jobb lesz. Tehát már itt se rossz, hogyha lesz benn tartalom, akkor meg, még inkább majd megéri vissza-vissza menni. Ja, és lesz benne, hogy nézzük. Így van azt szerintem én is kifogom próbálni. Remélem, mondjuk nem olyan sztoridraknak hogy Hitlerrel kell igazni a földre. Bár mondjuk én azzal is elkártyáznék. akkor a nem már hogy te vagy Hitler, és akkor kártyázol? Vagy nem tudom, ez kinek poén nekem az. Hát, ugye lehet, hogy a kampány ebben így fog kinézni. kártyáz le Hitlert. Igen. Hogy lesz jön achievement, tudod. Ugye, ja, igen Hitlernek igen 30 damage -ot. Igen. 30 damage egy kör alatt. Vagy csak izé, rombolókkal foglad vissza Berlint, vagy nem tudom, milyen ügyeségek. Ez <gül> <gül> jól lenne. Hát a kampány valami hasonló lesz nyilván. Na jó van, de akkor szerintem a végére is értünk. A végére, a témáknak. Végére. És reméljük lesz hol megjelenni ennek a podcastnek. Előbb-utóbb biztos. Hát Tomás, no, két hónap múlva lesz kint újra. <gül> Igen. Most megnézve a statisztikákat, kis belső infó, most volt ez a kis törés a honlap elérhetetlenségével kapcsolatban, ami most megint egy sziránk fúródott a gép sajnos, mondjuk így. És ott hát eléggé visszaestek azoknak az adásoknak a hallgatottsága amik ezek után lettek feltöltve. Most meglézem, hát ez várható volt. Magához térte egy kicsit, tehát hogy mit tudom én. Na azért. Jó, nyilván. Tehát a legutolsó adás még a honlap behalás előtt az 157. Jó, de azt nem tudjuk, mikor halt be az oldal. Tehát lehet, hogy feltöltötte de a cuccot és rá két napra. De nem lehet, tudjuk, hogy az ugye. elmúlt hár, két, két hétben hogyan viselkedett. De utána felkerült még három adás, és azt már ilyen 30 45 en Hát már Aton az már visszamenőleg. Igen. Gondolkoztam, hogy valami marketing kampányt kéne csinálni, de most, hogy megint nem igazán akkor az oldal. Működő képes képes ha nem tudom, hogy mi lesz ebből. Lehet, mégis csak ez a költöztetés lesz a jó döntés. Tehát, ha most ez minden második hétben behal, akkor az annyira nem probléma. Mi csak minden szoktávon. második hétben vagyunk, szóval végülis ez hát, a Pont akkor, akkor kérenem, pont akkor nem kellene behalnia. Igen, tehát a két adás között behalhat, csak nem mindegy. Meglátjuk, mi lesz. Már szerintem az adások így is elérhetők a különböző. Ilyen RSS. Úgy uh, mondjuk igen, az RSS. Ja, azon az a gondolkozok, hogy ha az RSS-t valaki simán rakja egy podcast hallgató alkalmazásba, akkor az úgy, az úgy működő képese, amikor már az RSS online nem elérhető. Mert most jelenleg az van, hogy nem elérhető. Hát akkor valószínűleg nem. Vagy hát nem tudom, mert nem, nem így szoktam podcasteket hallgatni, szóval annyira nem értek hozzá. Na mindegy, meglátjuk ezt, már mondjuk úgy, hogy ezt most kivágnám, hogyha vágnék. De nem vágok, úgyhogy benne marad. Szóval akkor elköszönünk mindenkit, akinek sikerült ezt az adást meghallgatnia. A chipminton locket. Azt egy valahol. Tudjátok meg. Ahol tetszik. Hosszátok meg az adást mindenhol. Aztán jövünk majd valamikor. Ezt ez most így. <gül> ez így hagyom itt, hogy valamikor, mert úgy látszik sok függvényes ez a, ez a történet. Na, na akkor most köszönjük el, nem. Így van. Jók, legyetek. Sziasztok! sziasztok! sziasztok.